Det så båda är väldigt så här mellow idag. <laughs> nu ska jag fan vara seriös är det. bli ljudlöst. Spelar du in nu förresten? Ja. Ja. Är du redo? Jag är redo. Så redo som jag kan vara. <laughs> då kör vi. Hej och välkomna till en ny episod av Vi fyra podcast. Jag är lite tekniskt strul inför. Fick bluescreen och, och allt fuckade. Och eh, han med erfarenhet erbjöd sig inte till att hjälpa. Nej, <skratt> <skratt> noll hjälp. <skratt> Noll hjälp från dagens gäst som eh, vi snart ska få lära känna. Jag ehm, kommer jag ska presentera podden, det kanske inte behöver göra varje gång. Så där. Jag vet inte, det är, det är din podd så... Ja. Men det är som sagt, vi firar podcast, podden med och för mina vänner. Dagens gäst, vad är ditt namn? Mitt namn är Hugo Alfred Renjeldribas. Rivas har aldrig hört <laughs> <laughs> Aldrig hört det, inte Jag, namn. jag har aldrig namn. Jag tror inte det är så många som har hört det faktiskt. Det är ingenting som jag går runt och skryter med direkt. Det känns som något, när vi gick i samma klass i typ 4-6, det känns som något man aldrig blivit retad för. Då. <laughs> ja, det hade man blivit. <laughs> Och jag var Nej. väldigt försiktig med vem jag sa det till. Jag förstår det. Vilket för oss vidare till smeknamn. Smeknamn, oj. Det enda jag kan komma på är väl Njugo får jag väl lära en del. Ja, kan du, jag, jag, jag, vet, jag vet inte om du kan hjälpa mig där. Njugo, men... Tjugo. Ja, inte så många faktiskt, men ja, Hugo är väl... Det är väldigt kort och det är eget. Det är inte så många Hugo är i staden, Nej. förutom eh, Hugo Senior. <laughs> född? Eh, född 91 eh, 0903. Vi kör så. Vi kör så. Ja. <laughs> Vart bor du? Just nu, eh, sen idag, Åmål. Ja, du är lite in-between. Ja, precis. Jag eh, på resande fot. Nej, <laughs> <laughs> Nej men eh, jag har lägenhet från första juli i Karlstad, så... Jag bor temporärt hos eh, mamma, Vilma. Vilma, ja, <laughs> shoutout. Som ni, som ni kanske känner till. Eh, vad har du för hårfärg? Eh, <skratt> <skratt> Inget hår alls, men det, det jag har är väl svart. Ja, mörk, mörkt, brunt kanske. Ja, skägget kanske. Skägget är lite... Ja. Det är väl åt det svarta hållet. Ja. Då har vi kommit in på det omåttligt populära inslaget Välj drycken. ja. Och egentligen så hade jag velat, eftersom du gillar att håna min mamma <laughs> När hon, hon skulle köpa en knocko till mig Ja. Då köpte hon Monster Det blev väldigt fel där Men eftersom jag aldrig vill gå in i din affär och köpa Monster <laughs> Så finns inte det på listan Okej, vad, är, vad har vi då? Du har Franks Energy and Sports Drink Som också är, det är väl åt mm, Ja. Sen har du Premiers Mosserade Äpple Oj. Och så har du Snapple Kiwi Strawberry Och så kan du få ta valfri öl ur Hugos ölpåse <laughs> Jag tar faktiskt en uh, Snapple har jag nog aldrig testat mm. Vi hade yes. det i Bassis avsnitt också alltså? Fast en annan och den var inte god <laughs> Men den här kanske ja, Men jag, jag är en risk taker mm. <laughs> Ska du ta en öl också? Jag kan ta det också. Ja, då tar jag Premiers Moserade äpple faktiskt. Och okay. en öl. Do it. Bra, då är vi strax tillbaka. Häng med! Mm. Så, då är mm. vi tillbaka med dryckerna. Ska man skaka den med, eller? Nej. Jag vet inte. Ja, hur ser den ut? Han... Den är den glaslaska, jag påminner om den kanske är typ en pucko fast grövre skulle ja. jag vilja säga. Ja. Men i färgen ser det väl typ som uh, piss ja. nästan. <laughs> <laughs> Väldigt mörkt piss kanske. Ja, som man har varit ute och druckit öl ja. innan. <laughs> Precis. Så här kommer mitt piss ut imorgon. Ja, Ingen som plan. Snapple, Kiwi, <laughs> Strawberry. Ja, min uh, Premiers moserade äpple ser lite flådigt tycker jag. Den ser jävligt flådigt ut. Är den alkoholfri eller? Ja, ja det är den. Okay. Vi, vi öppnar vi... din Snapple först. Ja, jag öppnar min Snapple först. Ska du hålla Så den? Sådär. Du smakar på den också lite speciell smak men Inte äcklig Jag, tar, jag är förkyld så jag smakar inte av det ja, okay. <laughs> Men här kommer Premier småserade äpple Hur lyder domen? Smakar som vanligt så här Sider, kopparbärsider Typ rekordering typ. ja. Ja. Inget nytt under solen så att säga. <laughs> Då har vi kommit in på Inslaget som heter Så minns vi Hugo Oj det här jag berättar första minnet med personen. Får jag, får jag gissa en gång? Ja. Det bara, jag, jag har tänkt på det här, på den här frågan. Jag vet att eh, Adam Tingberg, ja. han minns mig från när våra klasser först möttes. Ja. Och jag sa att eh, jag tror det var någon som inte skulle sitta på en viss plats. Jag tror det var Frida Brodens plats. Okay. För att det var snor under bänken. Ja. Det var min chansning på hur, när du minns det, jag vet inte. Jag... Det, det, det är precis det. Det är det. Det låter så jag minnes det. Nej, men det är lite vakt där, men jag, ungefär tror. Ja, jag minns det. det var bara att våra två klasser träffades. Eller det var klassen som skulle bli i fyran var det som träffades. Ja, precis. precis. Och eh, då hade vi Fred Sigurdsson var där och presenterade sig. Ja. Alla Fred. <laughs> och eh, mitt när han höll på att presentera sig själv så avberedde vi honom. Och pekade på så här: Det var en så här list som var under tavlan. Där det var ett kinderägg. Då sa du så här: Det är snor i kinderäget. Och då blev jag så här: Hugo! Och det var Okej. en av många. Hugo! Ja, under de tre åren. Så tror jag. Jag vet inte. Det, ja, bara, men det, det var något sånt där med snurighet i alla fall. Snor och Fred var inblandad. ja Det kan vi ju konstatera. Ja, det var sjuk att du är nöjd ändå. Ja, att jag, en. Jag, ska, jag minns faktiskt inte dig då. Nej. Skulle du vilja veta när jag minns dig? Ja. Kanske vi glider iväg från frågan här, det, det. här. Jag minns att eh, du och Erik Andersson var rätt och tajta. Ja. Och det var en vinter var det. Och det var typ... Jag hade en beef med Erik. <laughs> Av någon anledning. Men jag minns inte vad anledningen var. <laughs> och, eh, och så började jag lite bråkigt som jag var. Knuffa på Erik. Och sen kommer det någon från sidan. Och flyger på mig. Så jag välter omkull. Och det var du. Ah, <laughs> så ja, jag minns att du var jävligt stark på den tiden. Mm. Jag var ju en av de som kom i puberteten ganska tidigt. Och, och, och det drog jag nytta av. <laughs> ja, ja det, det gjorde du. Jag flög omkull, gjorde jag. Ja, det var mysigt första minne. <laughs> Men sen när jag tänker på något så här. Vi, du och jag har ju spenderat mest tid på antingen kvarsittningar eller fester. Ja. Det det, det, det vi spenderat mest till. Vi var ju ja. samma bråkgäng på ja. mellanstadiet. Det var väl du, jag, Erik Larsson, Alexander Larsson. Adam Tingberg. Adam Tingberg. Det var, var det mer. Jag vill minnas att det var någon mer. Jag minns att alla hade varsin sån här försvarsteknik, kommer du ihåg det? Nej. När vi fick skäll. Ja, just det, ja. <laughs> Jo, det är, jag minns min men Jag minns inte. Va, vad var din då? Min var att eh, jag helt enkelt sa att jag var dum. Just det. Just det. Jag var dum. Ja. Min, min var Va? Jag. Och ja. Erik blev ledsen. Ja, ledsen. Jag tror han började gråta nästan. Ja, ja. eller? Nej, jag minns inte. Och Adam, kom jag Adam var bara tyst. Ja. Och inte gjorde någonting. Alexander Larsson var väl Uh, han vet jag inte riktigt Han var ju ett riktigt Ja uh, Vilket <laughs> Nej men jag minns inte alltså Men han var jävligt uh, Han var ju nästan värst skulle jag vilja säga mm. Ja vi andra kanske visste när vi skulle stoppa Ja ungefär så <laughs> Ja men uh, om jag tänker ut mer Minne som jag tänker på Det är svårt att inte tänka på förra midsommar <laughs> <laughs> Ja Men uh, <laughs> det kanske vi ska Ta inspelat Ja <laughs> Alltså, nu är det ju liksom border under the bridge. Liksom. Nu, är, nu är det lugnt, men jag kan säga att ångesten var påtaglig efter det där. Det var maximalt kanske. Ja. Vi kan väl säga de som fattar, fattar Precis, precis. Så kan vi gå vidare. Ja. Då kommer vi in på bästa vännerfrågorna del två. Vad var ditt favoritämne i skolan? Inget alls skulle jag nu vilja säga, fast det jag ändå tyckte var helt okej okay med att jag var ganska bra på det var engelska. Mm. För det gick bara Jag vet inte Men du gjorde ju ett jävla hopp Var det på högstadiet? Eller? Ja, högstadiet När du gick från en fuck up till en <laughs> ja, till att ha väldigt bra betyg Ja, så du fick stipendi ja, här också. Ja, det fick jag Men det var ju en liten morot där i Eller inte morot, det var snarare ett hot Från mamma <laughs> Morot. Det, det var plugga upp betygen Eller bli av med datorn Uf. Och den, den var tung ja. i de tiderna när man var lite ovnöjd av sig. När man levde på Bogart. Ja, <laughs> precis. Nej, Nej så det, det? Ja, men det var ju Bogart också. Var Det, ju. det var ju först Micromega. Ja. Och sen Bogart tror jag. Men ja, engelska är väl det som är Språket språk överhuvudtaget faktiskt. Tycker jag är nice. Vad har du för favoritfärg? Uh, ja, tittar här. <laughs> Svart, svart eh, Fast jag vet inte Jo, jo men alltså mörk, mörkblått Är en färg jag gillar väldigt mycket mm. Och svart Skulle jag få välja så säger jag nog svart mm. Som du kanske ser på kläder ja. Du är väldigt infärgad Ja, väldigt infärgad mm. Favoritmat Skulle kunna säga kvarg där Som mackor <laughs> Uh, men ja, vi, ja, vi snäpar ju ganska mycket och ja, jag ofta en kvargburk med. Det är kvarg eller gröt ja. i princip. Nej men favoritmat till någon vill jag vilja säga är fantaquitos tror jag. När jag äter vill unna mig eller vad man ska säga. Ja. <laughs> då, då är det väl tacos i många lass. Ja. <laughs> uh, jag bodde ihop med Fredrik Pettersson mm. en tag och uh, när vi gjorde tack och så gick det väl låt ungefär ett och ett halvt kilo köttfärs. <laughs> <laughs> så det var en del som kunde gå åt under nere ikväll. Det var gains då. Ja, det var en hel del gains var det. <laughs> Har du någon favoritfilm? Ja, det tänkte jag tänkt säga Butterfly Effect fram till vem var det var det Erik, ja, ja, nej, Patrick var det. Mm. För den är jävligt bra. Men jag tänkte att fan jag får vara lite annorlunda här kanske. Ja. Eh, American Psycho skulle jag vilja säga. Det är ja. en väldigt bra film som jag har sett många gånger Jag har sett den två gånger kanske bara Men ja. jag tycker den är jävligt bra Den är jävligt bra Och... har, har du någon favoritscen i den? Det är många scener som man kan välja Ja, det var ju den som jag snappade förra veckan Om du, kan, om du minns När det... han dödar När ja. <laughs> han är så relieved efter att han har Huggit ihjäl honom med en där Spoiler alert <laughs> Ja, det är lite spoiler alert kanske men... Säger vi efteråt. Nå, Ni borde ha sett filmen ändå ja. Allihopa är det den är från 2000 2.000 ja. Ja. Eh, Favoritserie på tv eh, Ja du Fan jag säga All Time tror jag nog att det är os. tror jag Aha. Den fängelserien, har du sett den? Nej jag har inte sett den Den är jävligt bra Jag fastnade så otroligt för den att jag streckhållade... Ja Det var en hel del jag kollade i alla fall ja. Men Är den en lång eller? Ja, det är väl typ sex säsonger då, Men ja. det är ju 22 avsnitt per säsong Eller något sånt där Så den är ganska lång ja. Men det är nog all time bästa serien tror Jag som... Jag har tänkt på att man ska, ska börja kolla på den Men det har aldrig funnits tid ja, Det är ju Den och The Wire Om du inte har sett det, borde du se mm, nej, Fast nu, Det känns som att det blir fler svar nu Men ja, en, jag en serie jag, jag tycker om Jävligt mycket också som är ganska ny Det är uh, uh, The Following Ja. Med Kevin Bacon. Ja. Den är jävligt bra. Jag, jag tänkte börja kolla på den när det kom så jag laddade ner första avsnittet såg det aldrig. Sen laddade jag ner, jag vet inte hur många det var på första säsongen. Jag tror det var 20 ja, jag laddade ner kanske 15 avsnitt. Ja. Innan jag såg något och sen, sen, sen så var det här, jag kan inte börja kolla på det här nu så jag tog bort alla avsnitt. <laughs> Okej. Okay. Ja, är i alla fall en jävligt jävligt spännande serie. Den han är, är hitman eller vad Nej, han är en FBI agent Jaha. Och som, jagar och nej, det är väl en specifik person Som har fått ögonen för honom Och som han fick ögonen för först för okay. Det är ju ingen spoiler nu Utan det är ju det som står ja, ja. att Själva plotten är att det är en seriemördare Som har en uh, sekt ja. Och han uh, Och Ryan Hardy som han heter Huvudpersonen har något samband där okay. Men kolla på den, det är en jävligt bra serie Ja, det ska göra Favoritlåt just nu Eller of all time just nu finns det en låt som har gått ganska mycket som jag tror också du har hört. Mm. Vore Nej. Ja. Jo. -Sala ja, Salamalekum. Jo, den har jag lyssnat <rätig> på en hel del. Den är. Just Larson. nu är, ja, med Just nu är det en av mina favoritlåtar. Men alltime. Eh, svårt att säga kanske just Det nu. är väldigt svårt att säga, men det finns väl en låt som jag lyssnar på väldigt väldigt ofta. Och det är Californication mm. Med Red Hot Chili Peppers Den får du gärna spela ja. I slutet jag, av jag, jag tänkte fråga <laughs> du, Vilken du vill att jag ska spela Ja då får du bli Red Hot. Ja Okej okay. Då kör vi det Har du något motto Eller en catchphrase Oj Ja du jag Känns som det här är bland de Svåraste frågan Jo det är en jävligt <laughs> svår fråga Catchphrase har jag nog Ingen som jag kan komma på så Men ett motto är väl lite att, ja, jag får se hur det blir. <laughs> ja, ja, jag tänker inte efter så väldigt ofta. Gör YOLO skulle man kunna säga. Ja, eh, vi får se hur det blir kanske. Ja, ungefär så. Eller den svenska motsvarigheten till YOLO som myntas av dvärgarna i stövigt. Vad gör det om hundra år? Ja, precis. Det skulle vara något väldigt bra Ja. Det skrev, väl inte, skrev inte du det om eh, kvällen, tror jag Det, det jag så ja. <laughs> Det går att applicera, applicera på allting <laughs> Ja <laughs> Ja. Vad gör det om hundra år? Jag tycker om Jag tycker om eh, Oj jag kan säga att jag tycker om att Träna mm. Det är någonting som jag tycker om väldigt mycket Sen tycker jag väl om eh, tycker om min familj. Nu blir det så här känns det så. Ja. <laughs> Nej men vad fan jag tycker om mina vänner, tycker om uh, träningen, tycker om min flickvän. Mm. Det, det måste du säga. Ja, det måste jag säga för jag vet, hon kanske får lyssna jag vet inte, jag har inte bestämt mig. Det, vi, får, vi får se hur det blir. Så jag får vara lite jag får tänka lite över vad jag säger kanske. Vad gör det av Ja, precis det är sant, det är sant. Ja. Vi går vidare med jag tycker inte om jag tycker inte om, äh, vad fan ska man säga, Översittare. Folk som är liksom allmänt douchebags <laughs> tycker jag inte om. Alltså folk som beter sig jävligt illa mot äh, folk helt enkelt. Alltså det kan, ju, det kan ju appliceras på så jävla mycket men orättvisor generellt mm. äh, är väl någonting som jag inte tycker om. Jag, jag vill gärna ha namn på namn. personer som... Äh, <laughs> du behöver inte säga namn. Nej, men jag kan inte komma på alltså, något, något sånt här eh, direkt. faktiskt kan, kan du komma på någonting kanske? Nej, jag tänkte bara starta någon bifä mellan dig och då. Nej, nej för fan. Jag, alltså, jag tycker om alla som lyssnar på den här podcasten tycker jag om skit mycket. Jag tycker ja. inte att de eh, <här> är bullies. på någon, någon, något sätt bullis eller douchebags <här> Tycker jag inte. Men det, det var ju mer generellt liksom. Som sagt, orättvisor överlag. Mm, jag godkänner det. Det är bra. Vem vill du ha chans på? Jag vet nog vad jag ska svara nu. <laughs> men, du får äh, inte säga din flickvän. Nej, men det tänkte jag inte säga. Men jag kan. Ah, för fan, alltså. <laughs> Bara så här: något, något namn som kom direkt är ju Modern Family. Eh, Sofia Vergara. Ah, Okej, okay, så klart. Ja, <laughs> Ja, ni, ni, ni håller ihop. Ni, <laughs> ja, ni Nej, men hon är fan jävligt eh, snygg. Hon är. Ja. Oh. Håller du inte med? Jag tycker alltså. Hon är väldigt snygg. Det var ju liksom bara ett namn som, jag kom, som kom liksom så där. Uh -huh. Skulle jag få fundera längre. Jo, det här, nu, nu kom jag på det. Uh -huh. uh, har du sett, uh, vad heter den dåliga filmen där de är skattjägare? Uh, heter den Into the Blue? Med Paul Walker. Och Jessica Alba. Uh -huh. Jessica Alba i den filmen. Okej. Okay. Jag tror jag bara sett någon så det typ på Kanal Plus vet Det har jag också gjort men hon, hon gjorde ett intryck. <laughs> jag såg den på VHS tror jag faktiskt. Om jag inte är helt ute och cyklar. Jag är inte säker men jag såg den alltså väldigt väldigt i ung ålder. Ja. Och det var väldigt uppskattat det man fick se. <laughs> ja. Vi går vidare. Ja. Med har du något drömyrke eller vad är ett drömyrke du skulle vilja ha? Jag har själv funderat på det. Och skulle väl vara kanske. Jag tycker om att. Jag har ju jobbat som peronläsare ännu i ett och ett halvt år. Mm. Och jag har märkt att jag tycker om det gäller mycket att hjälpa folk. Liksom. Mm. Och sen har jag ju liksom. Jag gillar ju träning som fan, som du vet. Mm. Så jag vet inte, jag funderar på kanske nå någonting. Inte personlig tränare, nej. nej. <laughs> Men eh, kanske någon form av. Eh, typ. Vad heter det som är. Eh... När Man har råkat ut för en olika kanske eh, mm. Som hjälper till Rehabilitering ja, Någon form av rehabiliteringsterapeut Kanske heter, jag vet inte Ja, ja. kanske ja, Men inom liksom fysiska ja. skador Eller vad man ska kunna säga Men jag, jag är inte helt hundra Men ja, nå någonstans där Något åt det fysiska hållet Men ändå liksom psykiskt Och hjälpa ska... ja, ja, precis ja. Det låter det? Ja Nu är en fråga som jag har längtat Efter att ställa dig Ja Hugo, har du någon gång brutit mot lagen? Ja Du har ju mig på Snapchat <laughs> ja. ja Jo men det har, det har allt förekommit Ett par gånger kan jag säga Frekvent <laughs> eh, ja, Inte så frekvent som man skulle kunna tro Men eh, det förekommer <laughs> Ja um... så är Det vi pratar runt ämnet nu <laughs> Ja är, Jag tror nog att de som fattar fattar lite <laughs> Ja att det förever väl kommer väl, men det händer att jag bryter mot lagen. Jag har gjort det ett par gånger. Något annat då, om du skulle ta inte det, inte det självklara? <laughs> ja, fast det är ingenting som lämpar sig för podcasten skulle jag vilja säga. <laughs> Nej, okay. Men eh, jo, men jag har också brutit mot lagen annars. Eh, på, på Bråvala så förra året tror jag det var. För förra året var det. Mm. Då var det någon som eh, var lite otrevlig så här och... Båda lite fulla och så. Ja. Det, det, det ena lite till andra Tjafs och eh, han fick sig en smäll. <laughs> så då, då bröt jag mot lagen. Gjorde ja. han. Men fan, han förtjänade det. gjorde han. Jag vet inte vad han gjorde, men han förtjänade det. Ja, det gjorde han. Jag gillar inte våld, alltså. Men jag, jag, jag, vill, jag vill tro att jag. Jag vet inte. Är en relativt snäll person. <laughs> jag vet inte vad du har för uppfattning. Om jo, det. jo verkligen. ja Men mm. det, det var ett exempel. Det finns fler exempel, men tar inte på det tar vi inte på vi kan gå vidare med att fråga. Har du någon favoritsvordom fitta. fitta. Inte fitta, utan fitta med i. Inte ja. e. Det, ja, det är stor skillnad, där Ja, det är det. Men det är ett ord som, som väldigt, väldigt ofta kommer ut. Mm. På jobbet så pratar jag i spanska hela tiden. För mina medarbetare är spanska. Bentejo! Min brukare är också... Pratar också spanska ja. Och då, då går jag liksom och tänker nästan på spanska För att det pratas hela tiden Så du brukar det vara merda Som är jävlar mm. <laughs> För att säga, alltså, jag vet inte som man säger fitta på spanska Jag ska bara, ja, nej Jag måste snita mig igen Jag, jag är förkyld så vi tar en -break. Ja, visst. Nu är vi tillbaka från uh, Snitbreaket, Hugo öppnat en öl Vi ska nu, <laughs> vi ska nu prata om uh, Spanska svordom. Ja, precis uh, Merda som sagt på spanska när jag är på jobbet brukar jag förekomma. Mm. Men jag vill inte som man säger fitta på, på, på spanska. Nej. Kan inte, det, det finns många så här typ. smeknamn för, för kuk och fitta. Ja. Hur säger man vagina på spanska? ja det säger man vagina vahin, säger man. vagina Men det finns så mycket liksom slang för det. Jag vet att kuk till exempel mm. kan man säga pajaro i alla fall i Bolivia. Och pajaro på svenska är fågel. Jag vet inte riktigt hur, den, <hör> hur, den, hur de har lagt den liksom. Nej. Sen, ja, som sagt, det är väldigt mycket smeknamn för just könsorden. Jag vet inte om det är för att det liksom är... Nej, men det kan inte vara så stor skillnad på liksom, kulturer så. Att de liksom inte vill säga själva ordet. Nej, men jag har nej. aldrig hört någon säga vagina i alla fall. Alltså på spanska vagina. Det har jag inte gjort. Har jag har aldrig hört det hade. Nej. Det här visste du inte om mig? Oh. Vad vet du inte om mig? Eller vad vet ni inte om mig kanske? Mm. Fan, det var en svår fråga. Ja, du kan tänka. Ja, jag har gått och tänkt lite så här på de här frågorna. Vad man ska kunna svara Och Det här är en av de frågorna som är väldigt svåra att svara på. Vad vet ni inte om mig? Att jag, jo. Jag har lite av en tvångstanke. Eller tvång, vad är tvångssyndrom kanske. Jag vet inte. Mm. När jag går med någon. Om vi går kanske två, två personer ja. Och jag börjar på en sida så du, du och går ut en promenad ja. Och jag går på högersidan, du går på vänster Om vi byter någon gång under den här tiden ja. Så kommer jag att byta tillbaka Till det vi började det är, det är en grej jag har Lite tvångs, tvångstankar Ja tvångstankar ja. Ja. Det, det är ju dumt att droppa det, det kommer ju alla jämna i Hela sommaren tror jag ja. oh, fy fan Nej Nej, men det jag bjuder på den. Det Kan Vi gå vidare med. Jag ångrar att jag... Oj, så mycket saker jag ångrar. <laughs> Ändå fast jag lever efter mottot. Ja. Uh, jag ångrar att jag inte uppskattat min mamma så mycket som jag har gjort på senare år. Uh. Vi har kommit väldigt mycket närmare varandra de senaste uh, kanske fyra åren ungefär. Tre, fyra åren. Alltså det har varit en otrolig omvändning. Ja. Lite grejer som har hänt och sånt, men ja, det är jävligt kul att jag har kommit närmare min morsa. Och När hände det då? Typ. Det var drygt kanske fyra, fem år sedan. Alltså jag, vet, jag har blivit liksom mognare också. Ja. Jag var ju väldigt omogen, väldigt full. väldigt ja, Jag var nog inte en var Inte en exemplarisk Nej, så. jag var ingen exemplarisk sån. Men jag försöker att rätta det liksom. Ja. Som jag sa förut. Morsan ska till, iväg till Bolivia. Så kommer jag att jobba i tre veckor i affär eller någonting. Så ja. får du kommer hälsa på. Ja, du ska, ska hänga där i butiken med dig. <laughs> ja, det får du göra. <laughs> Nej, men det, det är väl en sak när jag ångrar. Vad fan kan det vara mer? Jag ångrar att jag dricker för mycket. <laughs> när jag väl dricker. <laughs> så är du här och ska dricka mycket nu. Uh, nej, jag ska inte dricka så mycket faktiskt idag. Och det, det, det, det kommer bli inspelat nu också. Ja. Men ja jag köpte inte så jättemånga öl Nej. Så jag, jag tror inte att jag kommer bli så full Sen har jag lite, lite hot från, från mamma att <laughs> det, det kommer inte bli så kul för mig Om jag kommer hem för full När du fyllde år ja. Eller när vi firade dig Då var hon inte nöjd med mig Blir <laughs> du så pass full då? Jag blev väldigt full men det var snarare sedan jag kom hem Som det blev lite värre uh -huh. När man äh, råkade spy på en matta Som äh, fick kastas det okay. ja. det var det som ja, Jag ber om ursäkt Ja, du ursäktar <laughs> Nej, för jag var inte så full ändå Eller, Jo, jag var, jag var väl ganska full mm. Men jag minns väldigt mycket ändå jag minns att vi spelade ber på att jag var jättedålig <laughs> ja. Men Nej, som sagt, jag, jag blev lite för full mm. Vilket inte är helt ovanligt I, i det här så kallade gänget <laughs> Nej, det är verkligen inte Vi kan gå vidare med, jag ångrar att jag inte det är väl i så fall det jag sa som, alltså Jag ångrar att jag, liksom, jag att jag inte uppskattat morsan ja. Sen när jag var liksom mycket yngre Typ eh, PP, han verkar ha en skithärlig relation Med sin mamma Ja, det, eh, känns, ja, det känns också som det han på senare tid kanske Ja, men det är väl för att Jag menar, vi blir ju mognare ja. Eller mer mogna snarare det. Det, Han har en jävligt cool relation till, Med sin mamma, det, det är någonting som, man nästan, som Jag nästan skulle, skulle Sträva efter snarare och få en bättre relation med mamma helt enkelt Du ser han som en förebild där kanske Ja, en liten förebild <laughs> Där då <laughs> <laughs> Nej, det ska inte vara taskigt Varför älskar folk dig? Ja, det där är en fråga som jag inte kan svara på alltså. Jag vet inte Varför älskar du mig? Nu ger jag frågan lite här Ja, du kan, du kan svara först så kan jag. Som sagt som jag sa innan, alltså jag vill ju tro att folk tror eller tycker att jag är liksom schysst Så jag skulle vilja säga att folk älskar mig för att jag är snäll, mm. kanske Jo, men det skulle jag också säga Ja Du är väldigt givmild person Ja, det skulle jag vilja säga <laughs> <laughs> Nej, men väldigt, jag vet inte, det är väldigt schist liksom mm. Men vi har varit kompisar innan du var givmild också jag vet, det, var, det, var, det, var, ja. det var vår, vår gemensamma jävulskap kanske Ja, först. de första åren var nog vår gemensamma jävulskap. Ja, jag tror det vi hade ett intresse för att göra ett helvete på skolorna. Mm. Men, men vi umgicks inte så mycket på Kristineberg. Nej, Det, det var väl kanske på rasten när jag hängde där ibland typ med Adam. Mm. Ja, Adam var ju så här. Ja. <laughs> var vi fram till gymnasiet efteråt. Mm. Men ja, som sagt det var det jag skulle kunna säga. Som sagt att jag oh. tror att jag är schist. I concur. Ja. Varför hatar folk dig? Oj. För att jag blir för full Jag tror nog att jag inte var så uppskattad På midsommarfesten till exempel Nej, jag hade inga problem med det alltså, jag, jag märkte inte av det Nej, Jag var ju någon annanstans Men jo, det kanske kan vara att De som får ta hand om det kanske. Ja, det, det skulle jag nog vilja säga Sen, vad kan det vara mer? Nej, jag, kan, jag vet inte Nej. Men det är väl ett så i alla fall Ja, det duger gott ja. och väl Då har vi kommit till den sista Bästa vännerfrågan Ja. Och det är hur vill du dö? Jag vill det fort. Jag vill inte lida. <laughs> Kanske typ när jag hoppar fallskärmen eller någonting. Mm. Fast då vill jag ju vara gammal. Jag vill ju inte dö när jag är 30 och hoppar fallskärmen. <laughs> Nej. För det är någonting som jag har sagt att jag typ aldrig skulle vilja göra. För jag är lite, lite höjdrädd. Mm. Men ja, det vore coolt att det när fallskärmen failar. Så man liksom... Det blir mos helt enkelt. Ja. Och dör väldigt fort. Är det någon speciellt uh, ställe eller sånt plats som du skulle vilja krascha in i då? Åh, <laughs> Torget. Ja, torget. Kommer bara enkelt där. Precis där bredvid rosa kiosken. Är. Ja. <laughs> ja. Nej, fy fan, vad taskigt morsan sa det där. <laughs> hon bara kommer ut Ja, ja men hon, hon lever nog inte när jag är 70-80 år. Nej, det ska vara 80 år också hoppa ut. <laughs> ja. Men det kanske är liksom att man... Tänker du, Får man cancer eller något sånt där liksom, och det är så jättefarligt om man är på väg att dö mm. tänker jag, fan, jag går upp på fallskärm och dör istället och gör något coolt. <laughs> ja, jag godkänner den. Ja. Då har vi kommit fram till sista inslaget som är en sammanfattande låt. Ja, jag är nyfiken. Där jag ger en cover på en låt som jag tycker symboliserar dig som person. Låten som jag har valt är The next episode <laughs> Med Dr. Dre och Snoop Doggy Dog <laughs> En till alltså Ja så um, ja. Vi ska, ska jag... bara förbereda lite här Så, ja. så kommer den strax Turn the shit up DBGC my shit, Turn the shit up CBT LBC Yeah we hooking it up Render bangers in the club Yeah you gotta get up Thug your Drug dealers Yeah they giving it up Low life Yo life Boy we living it up Taking chances While we living Then they dancing The party for show Slip my hoe a For the She got me back in the door så hey, hey, hey. oh, day <här> ah, vi fan. Ah, det var jävligt bra performat tack så alltså. mycket <här> <här> Du Neila låten Ja, det var nog här så här låt Men Det var väldigt bra spelat. Det var kul att få en låt dedikerad till sig. Ja, varsågod. Då säger vi så. Tack och hej. Tack och hej. <laughs> Edge of the world In all of western civilization The sun may rise In the east at least It's settled in a final location It's understood